Jeremia, han var ju en märklig tjänare. Han fick ett uppdrag lik andra profeter. Men det var någonting också med honom där han skilde sig från andra profeter. Varje profet som får en kallelse får ju det på ett ganska unikt sätt. Det var inte samma syn som han såg. Som Jesaja såg, som Hesekiel såg. Även om de kanske var besläktade, var naturligtvis besläktade för de kom från samma källa. Men hör här, det är något märkligt med Eremia. Annars är det ju så med andra, med många Herrens tjänare som vi läser om i Bibeln. Att de beder och går in i förbön. För människor. Men profeten Jeremia fick veta att han inte skulle göra det. Han skulle bedja. Och han bad. Men han skulle inte bedja för sitt folk. Eh, tre gånger får han veta detta. Jeremias sjunde kapitel läser vi i sextonde versen. Så må du nu icke bedja för detta folk. Eller frambära någon klagan och förbön för dem. Eller lägga dig ut för dem hos mig. För jag vill icke höra dig. En gång skulle man kunna betrakta det som ett slags känslomässigt utbrott. En reaktion hos Gud. Nej. Gud reagerar inte känslomässigt. Det kommer tre gånger. Det var sjunde kapitlet, sextonde vers. Vi läser också i elfte kapitlets, fjortonde vers. Hör här. Så må du nu icke bedja för detta folk eller frambära någon klagan och förbön för dem. För jag vill inte höra när det ropar till mig. För sin olyckas skull. Det var andra gången han fick höra det här. Och så går vi till fjortonde kapitlet och läser också i tolfte versen där. Och Herren sa till mig: Du må icke bedja om något gott för detta folk. Vad är detta för något? Hur kunde. Eh, hur kunde det här? uppstå och bli han skulle inte bedja, sa Gud till honom, för människor för sitt folk till skillnad från Abraham som bad för Sodom till skillnad från Mose som verkligen bad för Israels folk la sig ut för dem i förbön till skillnad från Samuel som betraktade som en synd att inte bedja för Israels tolv stammar. Men i fallet Jeremia är det Gud själv som säger. Du skall icke bedja. För detta folk. Hur ska vi få ihop det här? Abraham bad, sa vi. Ja, vi kan läsa om det i 18 kapitlet i första Mosebok. När Gud besöker Abra, Gud samtalar med Abra, de går tillsammans. Gud uppenbarar sig som tre män. Det står Herrens sa i sjuttonde versen. Kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Till där till har jag utvalt honom för att han ska bjuda sina barn och sitt hus efter sig. Att det ska hålla herrens väg och öva rättfärdighet och, och rätt på det att herren må låta det komma över Abraham som han har lovat honom. Och herren sa, ropet från Sodom och Gomorra är stor. Och deras synd är mycket svår, därför vill jag gå dit ner och se om det verkligen är allt har gjort efter det rop som har kommit till mig. Om så icke är, vill jag veta det. Och männen begav sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod ännu kvar inför Herren. Och Abraham trädde närmare och sa, vill du då förgöra den rättfärdige lika med den ogudaktige? Kan hända, finns 50 rättfärdiga i staden, vill du då förgöra den? Och icke skona orten, för det femtio rättfärdiga skuld som finns där. Bort det att du skulle så göra och döda den rättfärdige till lika med den ogudaktige. Så att det skulle gå den rättfärdige lika som den ogudaktige. Bort det ifrån dig, skulle han som är hela jordens domare icke göra var rätt är. Herren sa om jag i Sodom finner 50 rättfärdiga inom staden så vill jag skona orten för deras skull. Men Abraham svarade och sa se jag har dristat med att tala till Herren fastän jag är stoft och aska. Kan hända ska det fattas fem i det 50 rättfärdiga. Vill du då för det fems skull fördärva hela staden? Han sa. Om jag där finner 45 så ska jag icke fördärva den. Så fortsätter Abraham och bedja på det här sättet. Abraham bad alltså för Lot. Nej det gjorde han inte. Men det hade ju varit det naturliga. Men han nämner aldrig Lot. I denna sin förbön. För Sodom. För det rättfärdiga i Sodom. Varför nämner han inte sin brorsån Lot? Kan det ha att göra med det här? Att han vill liksom undvika till varje pris och göra sin bön självisk. Han förstår att när han nalkas Gud så behöver han framställa saken på det sättet. Att det inte handlar om någonting så att säga känslomässigt laddat och kanske rent av egoistiskt och därför så föredrar han att tala om de rättfärdiga i sin bön tänk, tänk om det finns någon någon rättfärdig tänk om det finns 50 och rättfärdiga han går i sin bön ner till 45 som vi hörde och ända ner till 10 Tänk om det fanns tio rättfärga i Sodom. Kan det vara så att eftersom Abraham undviker att nämna Lot så är det just Lot som i himmelen tänker på. Och vi läser i det följande kapitlet hur de här männen då, änglarna, beger sig till Sodom och beger sig direkt till Lot. Och räddar honom och hans döttrar. Tanken var att hela hans hus skulle räddas hans mågar också. Men hans mågar bara sfrina och håna. Eh, när de fick höra det här att Sodom skulle omstörtas. Så de gick inte att rädda. Men det gick och rädda Lot och hans döttrar. Så Abraham visar här också en särskild återhållsamhet i sin förbön. När han bad så bad han naturligtvis med Lot i tankarna men han nämnde aldrig Lot. Himmelen däremot tänkte då på Lot och räddade honom. Alltså Abraham bad för Sodom eller för de rättfärdiga i Sodom. Hade det funnits några rättfärdiga i Sodom som inte behövde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 för jag vill inte höra dig. I den här negativa versen så trots allt så beskrivs ju en förebedjares uppgift. Och lägga sig ut för människor. Om någon verkligen gjorde det, det var väl Mose. Vi kan läsa i fjärde Moseboks fjortonde kapitel hur det gick till. Då han sände de här spejarna. Av vilka de flesta då var ohörsamma och trotsade. Den himmelska synen och uppvigla folket så det blev en väldigt, ett väldigt uppror då. Och då säger Herren så till Mose i fjärde Mosebok 14 kapitel och 11 vers. Hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska det framhärda i att icke vilja tro på mig, oaktat alla det tecken jag har gjort bland dem? Jag ska slå dem med pest och förgöra dem, men dig vill jag göra till ett, till ett folk större och mäktigare än detta. Mose sa till Herren. Och här har vi ett exempel på förbön. Egyptierna har ju förnummit att du med din kraft har fört detta folk utifrån dem hit upp. Och du har omtalat dig för inbyggarna här i landet så att de har fått höra att du är Herren. Mitt ibland detta folk. Att du Herre visar dig för dem ansikte mot ansikte att din molnsky står över dem och att du går framför dem. I en stod om dagen och i en stod om natten. Om du nu dödade detta folk alla tillsammans, då skulle hedningarna som fick höra detta berättas om dig säga så. Därför att Herren icke förmådde föra detta folk in i det land som han med ed hade lovat åt dem. Därför har han slaktat dem i öknen. Nej, må nu Herrens kraft bevisa sig stor. Så som du har talat och sagt. Herren är långmodig och stor i mildhet. Han förlåter missgärning och överträdelse. Fasten han icke låter någon bli ostraffad utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Så tillgiv nu detta folk dess missgärning enligt din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk alltid från Egypten och ända hit. Då sa Herren, jag vill tillgiva dem efter din bör. Det här, var ju en, det här är ju ett exempel på förbön. Här finns ju väldigt mycket tankar och känslor. Men det rör sig ju omkring Guds namn. Det rör sig omkring Guds ära. Det, han ropar Moses rakt ska vi säga, in i Gud. Just det som han har hört från Gud. Och det är just det här, Herren är långmodig och stor i mildhet. Han förlåter missgärning och överträdelse fasten han inte låter någon bli ostraffad. Utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Han påminner Herren om vad Herren själv har sagt. Och han blev bönhörd. Men Jeremia skulle inte be på det viset. Varför skulle han inte det? Vi har sett nu på några exempel på förebed. Vi har sett hur Abraham var väldigt återhållsam. Med sina, med sina personliga känslor. När han bad för eh, Sodom. För, för de rättfärdiga i Sodom. För att staden skulle inte omstört. Das. Mose är verkligen uttrycksfull. Jag vet inte om man kan säga att han blandar in så mycket personliga känslor. Han var ju faktiskt väldigt kränkt själv. Skulle han reagera på det viset? Om man säger efter hur kränkt han var. Efter hur bedrövad han var. Då kanske det skulle låta på ett helt annat sätt. Här. Men han tänkte inte faktiskt på sig själv först och främst. Han tänkte på Guds folk, han tänkte på Gud, han tänkte på Guds löften. Vi har också en förebedjare som är sällsam i Samuel. Och Samuel kände sig kränkt och han blev bedrövad när Israel begärde att få en konung i första Samuelsboken. Och I första Samuelsbokens tolfte kapitel så gör han uppräkningen med folket han. Han har någon slags uppgörelse där. Gör räkenskap för så att säga så sin egen tjänst. Och ställer den frågan om han är skyldig någon något. Och så säger han som så i trettonde versen. Se, här är nu den konung ni har utvalt. Den som ni har begärt. Se, herren har satt. En konung över er. Alenas må ni nu frukta Herren och tjäna honom och höra hans röst och inte vara gensträviga mot Herrens befallning. Ja, både ni och den konung som regerar över er må följa Herren er Gud. Men om ni inte hör Herrens röst utan är gensträviga mot Herrens befallning, då ska Herrens hand drabba er. Lika som era fäder. Träd nu också fram och se det stora under som Herren ska göra inför era ögon. Nu är ju tiden för vetesköden, men jag vill ropa till Herren att han må låta det dundra och regna så ska ni märka och se hur mycket ont ni har gjort i Herrens ögon genom er begäran att få en konum. Och Samuel ropade till Herren, och Herren lät det dundra och regna på den dagen. Då betogs allt folket av stor fruktan för Herren och för Samuel. Och allt folket sa till Samuel, bed för dina tjänare till Herren, din Gud, att vi icke må dö, eftersom vi till alla våra andra synder har lagt det onda att vi har begärt att få en kono. Samuel sa till folk, fruktek, väl har ni gjort allt detta onda, men vik nu blott inte av ifrån Herren, utan tjäna Herren av allt ert hjärta. Vik icke av, för då följer ni tomma avgudar som varken kan hjälpa eller rädda, eftersom det är allenast tomhet. Herren ska icke förskjuta sitt folk för sitt stora namns skull. Eftersom Herren har behagat att göra er till sitt folk. Vare det och fjärran ifrån mig att jag skulle så sünda mot Herren att jag upphörde att bedja för er. Jag vill fast mer lära er den goda och rätta vägen. Alenast frukta Herren och tjäna honom troget av allt ert hjärta. För se vilka stora ting han har gjort med er. Alltså Samuel betraktade det som en synd om han upphörde att bedja. Abraham bad. Mose bad för Israels folk. Samuel bad för Israels tolv stammar. Men Jeremia bad inte. På det viset Jesus bad. Till och med Jesus bad höll jag på att säga men det det är kanske inte är riktigt rätt att säga så. Han bad verkligen. Och han uppmanade till bön. Och undervisade om bön. Och han var därvid ganska gränslös. Vad helst. Ni beder om er bön. Så, det ska ni få. Och I Matteus evangeliets. 50 kapitel i bergspredikan och säger han så. 43. versen. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger er. Älska era ovänner. Och bed för dem som förföljer er. Ja, här finns väl också någonting av. Eh, av just det som vi märker en antydan till hos Abraham att om möjligt undvika sina egna personer undvika sina egna känslor och det får man väl lov att säga att bed, älska sina ovän handlar ju inte om att följa sitt eget hjärta sina egna känslor det handlar om att följa Guds bud bedja för de som förföljer den det låter inte som någonting som man gärna vill göra. Men här har vi den här oerhörda nivån hos Jesus. Den här oerhörda vidden. Och han säger också. Var så er himmelske faders barn. Han låter ju sin sol gå upp. Över både onda och goda. Och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Ännu en gång.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 Skulle han göra det skulle Gud inte vilja höra honom. I elfte versen upprepas nästan detsamma med en viss skillnad. I, 14 vers, i elfte kapitlet i fjortonde vers. Så må du nu icke bedja för detta folk. Eller frambära någon klagan och förbön för dem. För jag vill inte höra när det till mig. För sin olyckas skull. Skulle Jeremia Bedja för folket, ropa till Gud för folket. Skulle han identifiera sig med folket, skulle Gud inte höra honom. Eftersom Gud inte ville höra folket. Och tredje gången då, i 14 kapitlet, elfte vers. Herren sa till mig, du må inte bedja om något gott för detta folk. Och nu blir man ju riktigt. Inte bedja om något gott. Nej, men här kommer väl ändå ganska tydligt fram att Gud ville inte alltså, att Jeremia överhuvudtaget skulle engagera sig i något som begränsade Guds tankar. För vem skulle kunna avgöra vad som var gott och inte? När Jeremia på ett sätt då utför ett ganska enkelriktat uppdrag. Det är enkelriktat på det viset. Att Gud tillåter inte att han lägger fram sina synpunkter, sin mening och sin uppfattning om folket. Gud vill att han ska frambära budskapet som kommer från Gud till folket. Och Vi vet när vi läser Jeremias bok, det är fullt av varningar, det är fullt av profetior om olyckor och nöd och bedrövelse. Men det finns också helt otroligt underbara löft. Om Jeremia skulle vara för engagerad personligt i liksom och, och, och, och, och, så att säga, styra och ställa med vad han tyckte Gud skulle göra för folket så skulle det kanske inte vara något annat än ett stort hinder. För det Gud verkligen ville göra, och det vet vi att på sikt vill Gud göra så oerhört underbara ting. Jeremias budskap svarar så oerhört fint mot Jesus Kristus själv. Det är faktiskt i Jeremias gestalt så anar vi Kristi gestalt. Och i hans budskap, löften och förutsägelser kommer den gestalten så tydligt fram.